היפופוטן! חדש אצל דוקטור פיים, ניתוחים פלסטיים לחיות הורדת שערות לשימפנזה! <laughs> מה? <laughs> מה את רוצה? רוצה חזה יפה יותר? הגדלת חזה לכלבים, כל ארבע זוגות השדיים יגדלו מיד עם שי לחג, חזייה מתומנת מתנת דוקטור פיים לאן אתה הולך? אה, לעשות מניקור! מניקור לנדלים וצביעת ציפורניים למרבי רגליים חדש, שאיבת שומן לשווארבה. מה? אתה רוצה לדעת על המבצעים? מבצע הורדת שערות מבית השחי ליונים, עם הנחה לקבוצות. <אח> <אח> בטח שמקבלים ויזה! היי, <אח> hey, מה הם עושים בחדר הזה? אה, מגלחים חמור, כפי שנראה בטלוויזיה. היי, hey, היי hey, נמלים, לאן אתן הולכות בשיירה? אה, הן הולכות לקורס איפור, קורס איפור מקצועי לנמלים. היי! היי דג! עולם ההייטק מחכה לך! אל תישאר מאחור! קורס עיצוב אתרים לדגים פרטים בארון חשמל זכרו! את דוקטור פריין לא תוכלו למצוא בחנויות, אלא רק במשרד שלו, איפה שכתוב על הדלת דוקטור פריין. היפופוטם! תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il